E ka për qëllim më të buta se rralë dikush mundet me arritë në ta. Nga se butësia në gjuhë në arabë është diqka e fshetë. Diqka e fshetë. Nga se kur të themi, kur ti thëjtë arabë dikujtë i butë, pra nuk lëndonë, prejk lehtë. Thodhu e khassu havi ehlil marife dhe këshikim është shumë i njitë dhe afër njërzve të dijesë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 Walasi e me dhunubul abdi ve maasi sidomos me gjunaat e veta dhe gabimet e veta wahel dhalike illa mund të sunil iman thot, a nuk janë gjunaat vetëm që e, e ulin dhe e paksojn imanin bi salaf. a nuk është me pajtimin e kitë selefit se me gjuna zbritët imani thot i bën kaimi nëse do të dikush qish pas ka mundësi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 Fë inëlehu ma ishët të ndonke Ma në hëshuru hu jau Me l'kijameti a'ma Dëtë ka thënë Zotë i ongjelle gjelalu hu E kush ishman gët Përmengjës e Zotit Ja këthën shpinën Allahu Ja këthën shpinën i badeteve Dhe këthimi i shpinën sa Allahu tështë edhe me gjuna Thotë ka thënë Allahu Fë inëlehu ma ishët të ndonke Aj domës dëshmërish ka me u Balafachu me jetë të ngusht Me jetë Tëngusht wa nëhshuruhu jomë al-qiyamati a'ma dhe dita në gjëkimit dota rinjallim të verë bër zotin aruit tëdi bën qajim al-jauziye nga kjo e kuptojna së së shtohët imani si gëmën si tëdi bën qajim al-jauziye wa qajal allahu ta'ala lilhasanati wa ta'ati atharan mahbubatan ledhidhatan tayyibatan tët allahuna katreguse tëngusht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 me MP, sikur që MP, kur mjeku, të shkosh te mjeku, te doktori, ti çka bën? Ai duhet të punu me një objekt aty, me një vend të caktuar te dhëmi jot, te rrojtë te dhëmit, të cilat nëse prekën, ti suni duron ato. Por kur prishet dhëmi, duhet mjeku me pred ndisavende për me ek virusin dhe me qetçue dhimbjen për kohë të gjatë. Po prekje aty i thoin nerva apo e hasis ku njeriu ndjen me një herë do bëu njeriu që i reagon kur ta prek mjeku thotë ibn kaimi ktu është problemi ç'është problemi thot kur njeriu t i bën gjuna allahu jalla jalaluhu kur i bën allahu jalla jalaluhu gjuna thot me një herë rezulton me dhimbt me një herë rezulton me dhimb mir po thot Këtu ndahën kryesat. Qështë ndahën kryesat? Shukëve dhe zara tejmë shumë e rëndësi. Ato di për nga imi mosu gotë me mohua, se edhe ku të bajna gjuna mundet me të shtu imani, nëse di me shiku, nëse di qështë duhet me shiku, nëse zdi me shiku, banë gjuna edhe nuk i di që i tu bajë gjuna. Thotë këtu ndahën kryesat. Thotë ku të bajë gjuna, dhe ti vjen dënimi dhe pasoja e hidhur, e pashishme, e ranë, dhimët të të qka ban e mpin këtë smundje me gjunat tjetër e kështu me radhë dhe nuk i ndin pasoja e guptu, e ban njëri u një gjunat dhe ajo ka dhimët e virusi hëtë qka i ban gjunacarin nga jo besimtarët dhe kriminellet kësaj dhimët qka i ban, e ban edhe një gjunat tjetër për ta mpin këtë dhimët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 Ki ka dhimët. Po ki nuk e di se kjo dhimët nuk largohet me gjunat tjetër. Andoj prej në muzikë, shkonë muzikë tjetër. Prej në hengë, në hengë tjetër. tjetër. Prej në dasëm, në dasëm tjetër. Prej në zhveshe tjetër. Prej në instrumentët, në instrumentët tjetër. Për shka e banë këta? Për shka e banë njërzit këta? Vetëm për një, për një, për një arsvje. Dhimët në shka e ka shkaktue në dërprerja e muzikës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 Se çka ti vete tash kriminelin më të madh në ftyrtokës da thuj, ai tu menues se ki më vdek, thotë jo kjo mohabet kot. Kamë vdek. A vet nuk e di kurr. Atha këtu me hak në sura Qaf, çka është çka është detajili këtij ajeti? Thot Sheikhul Islamu Taymiya bil hak ai bil kashf. Me hak me kthjellje krejt ato mpimet qka i ka bo opiumet, inekcionet qka e ka, ka ljargu vetën nga dhimta e gjunahet me gjunahet tjera i thotë Allahu gjele gjelelu e tash me vdekje ketë zbulohen a muni me paramenu sa dhimta i kthehen ati tash praj kur e ka bo dhimta e gjunahin e par e kam bulu me dhimta e gjunahin e dit dhimta e gjunahin e dit e kam bulu me dhimta e gjunahin e tret e kështu me radhë me mija dhe me miliona dhe miliarda Gjunahe i ka mbulu dhimëtët me qëka? Me, me gjunahe tjera. Dhe në momentin e vdekjes, të, të gjithë fa këto mpirje t'i largohen dhe i këthehen, kush, dhimëtët e vërteta. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelluhu, që tha mas t'ja jeti? Dhalike ma kun të minhu të hjidë. Thot Allahu Gjelle Gjelluhu, ku ti mirë shpiritit njëri jutë,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 Këto është problemi, jo që gjunat nuk shkaktojnë dhimta, po e mpin njëri u dhimten. Apo, kini pa, kur dojnë me e shëruë një dhimt, e morrin dhe e shtërëngojnë, e mpin njëri u. Dhe në vartësi prej smundjës shka e ka godit, aqë edhe mërë mpin njën, nëse duhet me e qelë barkun, e mpin ketë. E mpin ketë, jopin o pium, edhe ajmo nuk njën kërgjohë. Dhe kërgjohët, s'ka një, qishka mundësi gurshant me Dhe një atë shau barë, kënë daj mësë me një kur gjahë, a shka të një mekë, e kena mpinjë. E thot i bënkajimi që shtu mpinjën, mpinjën njërës me gjunahe. E imani qka është, keshë, qenje, s'ka më mpinjë. Dhe në varsi, thot i bënkajimi, prej imanit dhe shikimit të duhur, njëri u minjëherë e një gjunahin, se ka po gjunahë. Minjëherë. Ta man baje, di shka ka bimë, dhe e ndinë dhendëm, pëse? Se e ka qëllë, s'kaj niksih s'kaj niksih të dhe bënqajim el-jauzija fë dhënubu mithle sëmumi mudërratun bidhët, fë gjënatë janë sikur helmët gjithë mojnë dëmtojnë fë intadaraka min sëqi bil-edwiati el-mukawima lëha o illa qaharati l-kuwët l-imaniye wa kana l-halak fëtë kër të bëjë njeri u gjënatë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 dhe mëngësin e halit të ti me Zotin e vetë kër t'i baje gjuna pra kur njeri t'i baje gjuna Allahu Gjelle Gjelle -Gjell Aluhu i ka di gjendje ose e nin ose senin nëse e nin s'ka opi um ishtot imani nëse ka opi um nuk e ndin se ju ka prish raporti me Zotin e vetë atar kismunët me shtu imanin me kër t'i baje gjuna thot kur robit i ban gjuna Allahot dhe e nin se ju ka prish raporti me Zotin dhe ju kanë mshelë dyrt kërqi Allahu gjellu wa ala, ala bejtih, wa hawanuhu alla ahli bejtihi wa euladihi wa zaujetihi wa ikhwanih thot dhe nëse endin se gjunaat janë shkak se nuk ka autoritet të kështëpia vet të evlat të vet të bashor të vet të vlazni të vet wa të tallubuhu dhalike hatta ja'leme min ejnë u ti dhe nuk e hullum ton se cili gjunaat ka shkak tu mangësin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 ka thonë ku e ku në bajunahin pa tjetër andaj e kanë posë imani në madhë edhe kur kanë bajunah se e kanë posë shqisën e madhë andaj dhe dhe dhe bënkajim e lgjauzije fe kalbës sadiki ihsësuhu kawi zemra e sinqert me iman shumë të madhë e kanë gjenjen e madhë gjenjen e madhë dhe krason e vëzër me, me nervat me nervat kur dush me shku të mjeku me këshira e ki dhamin të mamë qka bëndaj? Ka dale e prek. Hop! Ed edhe prek pak ma shumë, ti ka mundësi, i edhe im shana ti në prej, prej dhimëtës, që që shto dhe dhe bënkaimi, lip i gjunahët, ku i ki. Praki, nëse i gjenë, dhe di që ki i iman të fortë. Nëse i gjenë shpejt, dije që ki i iman të fortë. Nëse duhet shumë me shtypati, dije që i iman e në kitë dëptë. Nëse duhet shumë me të mshuë, që me, ta me të nx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 Bihi mënësha e minë këllë kihi Thotë kështu robi I bandobi vetës dhe i bandobi të tjereve Pra, dhezër, shikimi nëmët Cili është? Shikimi i njallësë në njenjave Kur të bëjsh gjuna Ta mënë bëjsh një shikim të ndalumë Ta shikosh, një fjal të ndalumë me të thush Një fjal të lik Të ndjerës për e goje Dije se që që ti e kish lu që të, të let Pasoja, do mos, do ka me ard E gjete se gjete Cili ë nëse se gjenë nëse se gjenë kanë me të mledh mledhën ato plotë një mos e gjetëme, një mos e gjetëme një mos e gjetëme në momentin që ka vjenë me laqja e vdekjes që ta shumë t'i qeli këtë t'i e atë herë Allahu gjellu ala thot për njërzit kala rabbir gjion thot njëri o zotë këtheme dhe një herë se ka minë gjallë një një një, një kella, kurësësit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 se për ndryshe ato grumbullohen dhe një ditë për e dhe dhe dhe kër dalim me rezultate të, të dhimshme E lusim Allahu Njëlle Gjelalu që Allahu të bareke vëtala na jabë në gjeshëmëri të lartë karqigionahave dhe të, të pasojnë me istikfar dhe taube dhe për ule për par Allahu të bareke vëtala Faslun fi Mesh Hedur Rahme Shikimi 10 Kështë shikimi 9 Shikimi 10 Shikimi 10, bëzër, thotibë në kaimi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 i nati që e ka në zemër dhe zemërimin e ti i deli ashtë kur ban gjuna i deli ashtë thot e leti kenet inde u limen sadar sada amin hu dhembun hëtta le u kadira alejhi le ehleke thot kur robi ban gjuna i del zemërimi që ka e ka për atë tjetërin që ka ka pa të ba gjuna të cilin si kur të kish pas mundësie kish mit ka njerëzi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 Këto janë, dë njëherë i sharejtë, shumë të lartë të që njeri ju, dë njëherë së mundit edhe mi pa, kur i shef disa të bo, por shej më kalon në për qarshia, për dikun, dhe i shef njerëzit, si cëllin të e halin e vetë, dhe dikush në gjunae, dikush mëka, dikush gabim, edhe i bo njerëzit gjunae, dhe kitë shka banë, nëse si ka shqit e rahmeti. Mi dhe këto shkatrun kejtë. Kështu. A, me mu i thotë, thotë i bënkajimi, kitë i shikon me, me sitë në n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 me gjona dhe dhe ma aqzom jetvaho ali bagatin ja sjell kishikel rahmetit andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njoh si më i mirë i zotit kur ka ardh një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë ya rasul allahe alaktu wa zanaitu ka lan ojder gori zotit u shkatrora kombosino zinon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 و تلك الايام نداولها بين الناس كيو اش دنjaja dhe kjo es bota dhe ditet te cilat na i rrotullojn atë njerëzit i rrotullojna çfarë rrotullojna mos se mos 15 vite s'diçka ndodh me ti mos se mos 30 vite nuk e diçka ndodh me ti thot ibn Hajar al-Asqalani ibn Hajar al-Asqalani imam në shpjegimin e Sahih Buhari thot ka qenë një hoj duke shpjeguar për e shkrimin e tij. Do të ka t'jen një hox, ka qenë Ibrahim. Thotë ka shkruajtur shumë. Ka mësuar shumë, ka pas taleve shumë. Thotë e ka pas një ves, një vëllazë. Do të ka pas edhe më shumë, po në Haxheria për me një. Thotë ka pas një ves. E ka shoh Imam Nawawiun. Ky meni Abu Zakaria al-Nawawi. A i cilje ka shullit 40 hadithet imamnehu yudhre, adus salihink, e ka shah. Dhe ka fol keq për ta. Kur ka vdekin Ibrahimi, qka do t'i më një haqeri? A e dini vdhezër që ish ka vdek? Me gjuhën për jasht dhe ftyra katra në zez. Ftyra katra në zez dhe gjuha, a i ka ndru jet, gjuha i ka me të për jasht. Dhe i ka ndhiru le mat me komentu. Qa kjo? Ftyra ju ka ndhiru le mat me komentu. Alim!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 thot wa inne la quwwata lahu wa la qudrata wa la hawla illa bi rabbih thot aiduat ma dit se s'ka as lvizje as kudret as kuvet as tat vetm me zotin vet fa yashhed qalbuhu karişetun mulqatun bi ard falatin tuqallibha ar riyah yemenan wa şimalan thot duat me şiku veten si nje flet nje pend bëind. penda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 Njani cili si beson Allahu gjellë gjelalu Mirë po të ka kap një rahmeti zoti jelalu, tito, i Zotit gjellë gjelalu Dhe ti të sot jenë gjami dhe I porullër Zotit tanë Të barëke vëtë e ala Thëdhimë në kajim El Gjauzije Wa jesh hedu nefsehu këraki bi sefinetin fil bahri Të hijju biher rriahu Wa të të lajabu biher emuaj Të të ajduhet të shëfët vetëm Si kur njani cili ka hip anijës në deti Dalë gëtë lujnë me ta Njani cili ka hip anijës në deti dhe errat e shperndaj në për në përdete të rëfaqë hëtara vë të khfidhë hëtara një harë qojnë për pjetë e një harë ulin të poshtë të gjri alejhi ahkamu lë qadar ajë është nën ligët e qadarit së ndalë pi qadarit allahut të barëke vë të ala vë huë ke lë alëti të tarihan bëjna jadejë vë lijihi të ajë është si alët si mjetë në dorën e zëtëriju të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 La jem liku li nefsi hi darran vala nefran, vala moten vala hajaten, vala nushora dhe i thot Allahu gjelle gjelalu me bingje dhe hal se une s'kam dor as do bi as dam, as jet, as vdekje lejse lehu min nefsi hi illa l'gjehlu vë dhull dhe i thot Allahu për e meje nuk është vetëm se i njëranca dhe zulume i kena thondë një harë zhërët e qështu i kena thondë një harë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 këqit, kriminellet, zulumqarët, atët se të fusin cytje, dyshime, loj, loj, shkatrimesh, manipulime, dhe thotë nuk e shpëton vetëm se kujdesari, fe lehu të khelle anhe tarfe të ajinin, le të ka se muha aqbaen, thotë ajdu të mithanë zotit, o zotë, vesh një moment me mlanë të mu vetë, këto ka në me ubo copa, kush ka me mordë mish prej mu ma shumë, Apo të si delën mesin e tërë, mesin e shejtanve, e loj, loj, zullumqari. Thotë nëse i thotë zotit, o zotë, vesh pak me mla në vetë ti muhe, këto co pa bëhon, kush me nëmor më muhe. Pak me në lanë Allahu gjellë gjellë luhu, gazeta e partë, përbinë. Pak me në lanë Allahu gjellë luhu, në kudretët e tona, intelektet e tona, gazeta e partë, ta me rimani, zotin arutë. Kjo është shkabatat i përnë qajmë, e ndaj, fëtë shfaqë e prejvetës aczin, pa mundësin, pa aftësin. Wa ha këdha halë al abdi mulqan bëjnë jëdaj Allahi wa bëjnë a'da'ih i min shëjatinë l'insi wa l'gjim. Fëtë kështo është robë i Zotit, i hedhur në mes. Armizjëve të Allahut, prej shëjtanëve të njerëzve dhe gjinëve,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 vetë, në kujdesin e vetë vetës atëherë veç më varët cëllë i pari ka me kapë e kush ka me pasë nasibë a i tëbim neve nasibë, kismetë të di bën qajimi, varët kush ka me pasë kismetë me morë dhe me hangër vë vë vë hadhe lë meshed ja arifu nefsehu haqqan vë ja arifu rabbehu në këtë shikim, e marrë me ashë kush është kihë e kush është vetë vë hadhe ahadu të tëqwilati lë kelami lë meshhurë të të k i njohër i, i një fjale cila përhapët në mesin e muslimanëve men arafë e nëfsehu, arafë e rabbehu kushë e njefë vetë vetën e njefë zotin e vetë njërëzit këtë fjale dinë sikur hadith mirë po kërë nuk është hadithi për nga meri sallallahu a.s. që që ka dhanë imam neboviju mirë po është fjale së lefit e jahja muadër razijut i cili ka dhanë kushë e njefë vetë vetën e njefë zotin e vetë thot i bën kajimi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 çdo stu ka dobsu bindja e kuvetit Allahu xhel Gjell xelalu s'a ti duka porzi jetash a kuveti jota kuveti zotit thot waman ara faha bil adz ara fa rabeh bil qudra kush des os i ligsht e des zotin e kot fort fuqeshim waman ara faha bizul ara fa rabeh bil iz kush e nje vet veten t'nënçmum e nje zotin t'madhrum andaj kibri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 تي تي قربان بون تميرا ابو بون تميرا دشمديت زوتي اوت شوم با بون ميرس اساتي انداي تدي بان قايم الجوزيه فمعطي الكمال احق بالكمال ايت كا ياب ديكوينات تميرات اي هوش ادى ماي مير فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا ال من يفعل باختياري ومن خلقه واوجده لا يكون اولى بذلك من si ka mundësi, i thot, robi me folë, me jetu, me dëgju, me shiku, me dëshiru, me dit, me punu që ka doje, e zot i vetë mës pipas këta. Bili, i thot, i ka shumë matë mdoja. Nëse ti she, aj she ma shumë. Nëse ti një, aj një ma shumë. Nëse ti vepron si pas dëshires, edhe aj vepron si pas dëshires, se këto si fatet e naj ka kriju aj gjellë gjellë alë. Kësh kuptimi dit. Dhe kuptimi tret, thot, është më mbebët dit,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 Kër unë thotë se di vetën Që e kam një shpirt me vetë Se di që isha Kë e di unë e Zotë i jam gjelle gjelalu Andë thotë i mën qajmë e gjauzije Enë hadhe lë meshed Ju arrifu l'abde Enë hu ajizun daif Thotë qëllimi është që të arrim të një pik Se robi është i dopt është i lik është pafuqi Fëtë e zulu anhuru onatit dëawa Thotë me këtë shikim I largon Pretendimet Që dhe mëllon pretendimet